Interval de numai 5 minute de la vicecampioana Rusiei. Viitorul va disputa duminica Supercupa României cu fece voluntari. Auzona da, Mahacica la aia, e pă, rupe. E... Serios, e în toate meciurile, dacă a jucat și Dinamo cu Mahacicala... Deci de o lună numai cu Mahacicala. Toată lumea joacă cu la. <laughs> Au prins un abonament, o ofertă de asta 4 plus 1, știi? Auzi, a, nu, ai dat mai devreme echipa lui Dinamo. Da. Nu, știa, nu știu decât pe Cosmin Contra, dar înțeleg că e antrenor. Pentru antruman. că... zile trecute mi-ai dat echipa lui Steaua, iar nici acolo nu știam niciun jucător. Asta era pe vremuri, știi? Nu prea te Când... mai principi. Da, asta zic. Ideea e că... că nu mai recunosc pe niciunul. Da, nu mai e chiar ca pe vremea noastră. Bine, nici fotbalul nu mai e fotbal... să subliniez. Nici fotbalul din România nu mai e de recunoscut. No. Da, ideea e că eu le spun uh, echipele ca să. Vrei începe, să -i promovezi? Să înceapă oamenii să le învețe, știi? <laughs> deci, ești, ești un promotor al noilor talente. A, da. ah, uite cum le am prins. Europa e Pe aceeași frecvență cu 19 minute. Să sperăm că sunteți cel puțin la fel de veseli ca noi, cei care astăzi, vă spuneam și acum vreun să de oră, o să ne mutăm. Transmitem în direct plecarea noastră de aici, cel puțin. Bună da. dimineața, Vlad! Ce faci? Bună dimineața, Deci bune sau vești? Da, ceva, am găsit o știre, ceva la care cred că ar trebui să se gândească repede și guvernanții noștri. Prim-ministrul francez a anunțat că din 2018 vaccinarea copiilor va deveni obligatorie în Franța. Eduard Philippe a spus că este inacceptabil că încă mai mor copii de uh, rujeol într-o țară în care au fost descoperite și perfecționate vaccinurile. Prim-ministru s-a referit, evident, la lui Pasteur, marele biolog francez, care a cercetat și dezvoltat vaccinuri. Știm, știm, știm. În secolul 19, vaccinul antiturbare, vaccinul anti și așa mai departe. Bun, revenind la prezent. Trei vaccinuri pentru copii sunt ce acum obligatori în Franța, cel pentru difterie, cel pentru tetano și cel împotriva poliomielitei, dar în discursul de prezentare a programului de guvernare, ținut în fața adunării naționale, Camera Deputaților din Franța, când a cerut votul de încredere pentru guvernul său, premierul francez Edouard Philippe a precizat că din 2011 toate cele 11 vaccinuri care sunt universal recomandate de organismele de sănătate publică vor deveni obligatorii. Decizia asta a guvernului francez se înscrie în nouă atitudine mai hotărât a unor guverne europene față de problema vaccinării copiilor. În Italia, de exemplu, accesul copiilor nevaccinați în comunitățile de copii a fost interzisă. rata vaccinării în țările civilizate a scăzut. În Franța, la Rujol, a ajuns pe la 75% și în multe țări civilizate a scăzut semnificativ sub nivelurile de siguranță. Nivelul de siguranță 90 și 95% pe fondul unor campanii antivaccin duse și întreținute, mai ales pe internet. vrei să spui ceva. Da, vreau să, să te întreb dacă știi cumva dacă francezii vor apela la vecinilor, la spaniol, la italien, în general ca să... Ca propule, să importe vaccin. Da, ca să facă rost de vaccin. Adică, cum trecem noi la ruse Nu, da, să că... luăm un vaccin de la bulgari? Poate trec și ei da. în Spania. La San Sebastian e o farmacie pe colț acolo <laughs> și colegii din Bordeaux care da. uh, au nevoie de vaccin... Ca Ministrul Sănătății, domnul Bodog din România, ne promite că s-a rezolvat problema cu vaccinurile în România și că s-au importat și că gata, încep să fie distribuite, că au intrat în țară 245.000 de doze de vaccin ROR și că urmează să. Fie... Deci piața urmează să fie inundată de vaccin. Nici Asta. nu mă de lucrul ăsta, preventiv ala. totuși poate mai fac un pod peste Dunăre ca să ajungem mai repede la Bulgaria în da. vaccin. <laughs> Bine, ca să încheiem știrea asta, Organizația Mondială a Sănătății a avertizat insistent în ultima vreme cu privire la riscul izbucnirii unei epidemii europene de rujolă, deși există un vaccin eficient și sigur împotriva acestei boli, și să ne reamintim, de fapt, ce provoacă această reacție guvernamentală în Franța și declararea vaccinării ca fiind obligatorie pentru 11 vaccinuri începând de anul viitor în în ultimii 8 ani, deci din 2008 până în 2016, în Franța au murit 10 copii din cauza, din cauza Rujiolei. Deci 10 copii care au murit în 8 ani. Să ne reamintim care este situația în România. Numărul total de cazuri confirmate cu Rujiol în România până la data de 30 iunie. Acestea sunt date oficiale, deci numărul total este de 7.491 de cazuri și au fost înregistrate 31 de decese și asta numai în, ce să zic, în ultimul an. Marea te cu a ei vrajă. Noi îți dăm un loc pe plajă.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 încredere în tine cu Philips, suavitatea de care ai nevoie pentru un look perfect. La Emag, produsele de îngrijire personală Philips au reducere de până la 35% și transportul gratuit. Comanda acum epilatorul Philips satinel cu discuri metalice, 20 de puncte de prindere și două viteze la doar 119 lei. Emag! Locumilione! No, Țânie! Țânie! Țânie bine! Țânie! Țânie! Țânie! Crăpatusou! Mo! -so. Da, place-ți! Place, ba, ce place!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 La Metro începe reducerile de vară. Între 6 și 19 iulie, Metro îți oferă până la 30% reducere la tot sortimentul de seturi de mobilier pentru terasă și grădină. Stocuri limitate! Grăbește-te! Accesul în magazinele Metro se face pe bază legitimației de client. Doamna farmacist, ce recomandați pentru din sensibili? Pentru a evita senzația de durere cauzată de sensibilitatea dentară, eu recomand la Calut extrasensitiv. Vă mulțumesc! Voi încerca la Calut extrasensitiv.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 Aerul condiționat mai încet, vă rog frumos. M am luat o răceală. Cele trei substanțe active din parasinus te vor ajuta să alungi răceala din vara ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. La EMAG este săptămâna electrocasnicelor. Prinde reducerile băgate în priză de până la 25% la electrocasnicele Electrolux. Comandă-te pe EMAG, pachet promoțional de încorporabile din inox format din cuptor electric, capacitate 74 litri plus plită pe gaz cu aprindere electrică, alzătorul ochi, grătare din fontă și 5 ani garanție la 1749 lei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 Surprindeți ficatul cu hepatic. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul! Salată de roșii, ceapă, brânză și cu puțin ulei Salată verde cu lămâie Mai pe natural, așa? Și aici aveți, dacă nu vă place, vă faceți Vara de România vine cu atâtea cofte, gusturi, obiceiuri Te și -mi mie când cineva ne ia așa cum sunt și ne oferă de toate Fix cum ne place nouă Vino la Penny să te bucuri de o vară de România cu de toate Săptămâna asta ai Agriro Salată mixtă la 3,49 lei Și San Fabio ulei de măsline 750 ml la 15,99 lei Ofertă valabilă în perioada 5-11 iulie Penny știe ce ne place Music.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 ZENELA MED combate cauzele și elimină simptomele precum mâncărime, usturime și leucoree. ZENELA MED, împotriva infecțiilor intime.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 skin? Well, how have you been, baby? Living in sin? And hey, I gotta know. Did you say hello? How do you do? Jari Și 31 de minute. Marie Fredrickson și fer gestă domnul Vlad, adică roxet, într-un singur cuvânt. Da, extraordinar! Bine, în altă ordine de idei voiam doar să vă spun și să le spun ascultătorilor noștri care se îndreaptă spre București, că sunt foarte fericit că s-a marcat în sfârșit DN1 după asfaltare și bucata aia pe care o de da, decojiseră. A, așa, da, s-a asfaltat, s-a pus asfalt nou și câteva zile a stat asfaltul negru acolo lucios, fără niciun fel de bandă de marcaj, se mergea absolut bezmetic, extrem de periculos, mai ales la podul de la Otopen, la intrarea în București, pentru că acolo se îngustează un pic. Așa e. Și oamenii sunt clari peste grămadă. Foarte periculos se merge foarte tare și în general absența marcajelor asta, absența marcajelor de pe drumuri, mi se pare unul din motivele pentru care Bine, la tine... se moare în trafic în trafică România. La tine dimineața e, e combinat cu viteza, da. pentru că se sau... circulă foarte repede. Așa e. Deci absența marcajelor corecte pe drum, mai ales noaptea, este nenorocire dacă mergi pe un drum nemarcat noaptea și nu știi care sunt limitele stânga, dreapta sau de pe bandă pe cealaltă, este extrem de periculos. Și ziare.com a obținut o statistică întocmită de Inspectoratul General al Poliției Române, care arată că numai două luni în București au avut loc 224 de accidente pe treceri de pietoni nesemnalizate sau semnalizate necorespunzător. Până 224 vrei... de accidente, mi se pare enorm, uriaș. Nu vrei să vorbim puțin despre asta, pentru că sunt convins fiecare dintre noi are o experiență neplăcută da. din trafic. Bine, atunci o să difuzez, o să dau mai multe informații despre statistica asta. Hai să revenim în 5 minute și poate vorbim și cu ascultător, Poate vorbim și cu voi la 0372069599 despre lucruri periculoase în trafic. Ce credeți că e cel mai periculos în trafic? 0372069599 ne puteți suna și acum vă înscriți la cuvânt și revenim în 5 minute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 La Calut a discutat cu mai multe persoane despre sângerările gingivale. Până acum nu mi-am făcut griji pentru dinții mei. Dintr-o dată am început să am respirații mirositoare În timp ce mă spuneam pe dinți, am simțit sânge în gură. Medicul stomatolog mi-a pus un diagnostic grav, parodontoză. Pasta de dinți la Calut activ combate tartrul, previne iritațiile și sângerările gingivale, care pot fi primele simptome ale parodontozei. Pentru mine, la Calut activ pur și simplu funcționează. servit Servito și primești Mercedes-Benz Vito la 18.999 euro net sau 22.609 euro cu TVA inclus. În, în plus, ai trei ani garanție fără limite de kilometri și asistență rutieră oriunde în Europa prin Mobilovem. Detalii în centrele autorizate Merțe de Rubrica de Sănătate.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 Eu te la stele, e pentru copii Noi ajungeam la ele când voiam și tu o știi. Noi ne scăldam în dragoste în fiecare zi De parcă am avut abonamente la bazin Eu te iubesc până în inferna și apoi, De sigur dacă am norocul să mă întorc apoi Eu te iubesc până la cele mai grele păcate Dar tu ai grijă și emoții să nu le fac vreodată și mu am rezervat bilete un paradis când am ajuns cu bani era deja închis, am pregătit din timp doar pentru noi un cer un răsărit o pădure la doi de și le le și până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 Cu picioarele goale Cadă copii pe o plajă de vară Ținându-ne de mână cu pași mici, am ajuns Pe malul unde orice cuvânt e în plus 6 iulie, mai sunt vreo 3 săptămâni până la live pe plajă Vă reamintim, 20 și cât? 7, 28 și 29 Da, domn profesor <laughs> Iulie, da, intrarea e liberă De motans și Delia, cei pe care am ascultat mai devreme Vin la live pe plajă Bine, să revenim la ale noastre, care la, sunt trafic. tocmai plăcute. Cum spuneam, o statistică făcută de Inspectoratul General al Poliției Române, Direcția Rutieră, arată că numai două luni în București au vloc 224 de accidente pe treceri de pietoni nesemnalizate sau semnalizate necorespunzător. Aceste accidente s-au soldat cu un mort, 7 răniți grav și 127 de răniți ușor. Statistica este publicată de ziare.com și este făcută pe lunile februarie și martie 2017. Ce se întâmplă? De ce înseamnă prost semnalizat? Ze dungile zebrei sunt fie șterse total, fie avia se mai văd, fie indicatoarele sunt ascunse prin copaci sau total mascate de mașinile parcate pe marginea șoselei. 0372 ce este cel mai periculos în trafic. Asta este întrebarea pe care vi o adresăm în dimineața asta. Se pot face statistici se poate, se poate echivala în bani ce înseamnă un accident. În Comisia Europeană face astfel de calcule. Potrivit datelor Observatorului European pentru Siguranța Rutieră, pentru un cetățean mort în accident rutier în România, statul pierde medie 1 milion de euro, iar un rănit grav costă statul în medie 136.000 de euro, un rănit ușor 10.000 de euro. Ceea ce înseamnă că în doar două luni și doar în accidentele din București, România a pierdut 3.300.000 de euro. Doar pentru că cineva n-a vopsit cu alb pe uh, trecerea de pieton. Luca s-a încruntat, nu înțelege ce da, se Nu în ce tratament, tratament, intervenția echipajelor medicale, oprirea circulației, ore de muncă pierdute, okay. uh, anchete și așa mai departe. Toate astea costă. Adică tot ce nu funcționează într-o țară, costă țara respectivă. să stai liniștit, că la mine pe străduță se marchează treceri de pieton și lucruri de genul ăsta o dată la câteva luni. Da. Cineva da. trebuie să facă și asta. Hai să vorbim la 0372069599 despre asta. Emanuel, bună dimineața! Bună! Bună dimineața! Bună! Pentru tine, uh, ce e cel mai periculos în trafic? Asta ar fi întrebarea. Dar desigur... Cel mai periculos asta... este da. faptul că poliția rutieră nu își face treaba. Așa. Este prima care este chemată să dea vize pentru amplasarea marcajelor. Aha. Uh, imaginați-vă stații de autobuz care sunt uh, amplasate în curbe cu linie continuă uh -huh. sunt amplasate între treceri de pieton, deci... Uh, autobuzul staționat în și are o trecere de pietoni în față, trecere de pietoni în spate. Regulile astea nu se mai aplică pentru nimeni. Da. Dacă tu ai staționat înainte de trecerea de pietoni la mai puțin de 25 de metri, e sancționat. Da. Sau dube parcate, e dube parcate exact în buza exact, trecerii de pietoni. Exact. Dar să știi, bun, sunt de acord cu tine că poliția rutieră trebuie să dea avizul, așa zice legea, dar responsabilitatea este și a administratorului Patrului drumului, drumului public, da. care e obligat să instaleze indicatoarele și să aplice marcajele conform standardelor și să le mențină în stare corespunzătoare. Mulțumim, Emanuel. Bogdan, bună dimineața. Bună, Bogdan. Bună dimineața. Salut. Cred Ce... că cel mai periculos în trafic e faptul că în România se fură o grămadă de indicatoare și de de parapet, de cel puțin mm -hmm. la noi în Timiș, lipsesc cu grămadă din ele peste tot și în diverse curbe. Eu sunt șofer de autobuz da. și într-o dimineață am fost trimis pe altă rută, necunoscând drumul am îmi... conduceam mai încet. Da. Într-o dată a apărut o curbă în față, fără semnalizare pe șosea deci nu vopsea pe șosea, nu semne nu nimic, nimic, nimic. Am mm -hmm. tras o frână, s-au speriat oamenii, m-am speriat eu Deci drumul semnalizat. Da, foarte periculos, foarte mm -hmm. și e bine că nu-i ceață, că pe ceață când nu ai semne, n-ai nimic, ești De practic bine. ești aproape mort. Eu am senzația, mulțumim foarte mult, Bogdan, eu am senzația că noi ne pregătim așa, în permanență, de o invazie, știi? Străzile nu au numele afișate, numerele de, pe, de la casele de pe străzi nu sunt nici ele afișate, nu poți să știi niciodată pe unde este casa cu numărul cu tare. Bun nu există da? indicatoare, dacă nu cunoști orașul, adică acum, bun, slavă cerului, există Waze, Google Maps, s-a apărut... GPS-ul, dar până, până la astea știi? mamă, dacă nu știai orașul mai e și chestia aia cu, n-am știut gropile știi, dacă ești exact. într-o zonă dacă circul pe drumul așa, normal așa, așa. de la serviciu acasă știi toate gropile, toate da, șanțurile da. toate zâmburile că tot... în intersecția aia Urmează e o ceva. stânga scurtă, așa nu e este mai nici Exact. Da, dar dacă mergi pe alt drum, cum spunea Bogdan mai devreme, și nu știi exact mm -hmm. ce se întâmplă, e chestia aia cu nu știa în grupile. Poate-ți da. se întâmple absolut orice. Alexandra, bună dimineața! Bună, Alexandra! Bună dimineața! Bună bună. dimineața. Părerea mea este că marcajele n-au fost gândite centralizat. Da. Cel puțin în apropierea zonei în care stau Sunt treceri numeroase La aproximativ 50 de metri da. În ce tot zonă? unde stai? În zona tineretului, dar uh -huh. nu e foarte important Că mă treceri gândeam, numeroase da. sunt cam pe așa. Sunt cam... Uite la tineretului Sunt de pildă și două treceri La distanță de 3-4 metri uh -huh. Bun asta Băi, deci să nu mă împărțim da. când... Știu unde mai e așa? Da, da, da. Exact, da. Să trecem, câte o trecere în fața fiecărui bloc În Bârlat, dacă te duci Poți să prindi în zone unde prinzi. 3-4-5 treceri de pieton, Nu mai trece nimeni decât da. pietonul Exact. Apoi sunt trecerile mascate de mașini Parcate da, e, Oamenii nu au unde se parcheze da, da, da. Apoi pietonii Nu se asigură uh, Unii dintre ei cel puțin uh, Trec pe trecere Parcă să aruncă în piscină. Așa e, ai dreptate, <laughs> ai dreptate. Oamenii spun, e dreptul meu Sigur, dar nu okay. Dreptul tău da. nu bate okay. legile fizice Adică okay. <laughs> inerția unei mașini de două tone... nu atât de repede. Da, zău, un timp omului să-ți dea dreptul tău. Exact, da, da, da, ești că ei sunt dispuși să se respecte. Și uh -huh. cred că toți sunt dispuși să respect. respecte. Nimeni nu dorește un accident, dar nu se oprește atât de repede. Apoi sunt intersecții marcate cu ghivece, flori... Nu, gropi în șosea, la asta te referi. marcate cu <gri> nu, ghivece. Nu, cu ghivece, ghivece, dar dreptul. Eu tot așa în sectorul 4 am avut ghivece cu brazii Bună, îmi deci, un în intersecție? da, da, da dacă se că câte un pieton așa din spatele bradului în ghinion, cum au frumusețat. Mulțumesc, Alexandra. Mai sunt panouri publicitare care maschează accesul într-o intersecție. intr într-o intersecție, te uiți în dreapta, vrei să vezi dacă vine ceva din dreapta și vezi un mare panou publicitar, plasat strategic pentru că oamenii ăia știu. Toată lumea aici o să uite în direcția asta. Să punem un panou publicitar aici ca să-l vadă. Și nu mai vezi cine vine. Claudiu, bună dimineața. Salut. Claudiu, am să te rog să închizi radioul și să stăm de vorbă la telefon. O să fie mult da, mai bine, da, ai da. să vezi. Da, da, da, da, da. Bună dimineața. Bună dimineața. Claudiu. Claudiu din Cășcioare, din Bola timp Timi Ce mi se pare, mie, cel mai periculos. Cu toți avem greșelile noastre și cu toți mai greșim în trafic. Dar da. motocicliștii mi se par cei mai și cei mai și cei mai și cei mai da, trebuie feriți, Nu ai ce să faci, trebuie să fii atent la ei și credem că în România și în București nu avem o problemă reală cu motocicliști în trafic, să vezi în orașe europene cum ar fi Roma, Atena, în eu Atena este că... nenorocire, dacă conduci în Atena ți frică să faci stânga-dreapta. Eu, dreapta. eu vă, spun, vă spun o întâmplare, acum două săptămâni, Doamne ferește, nu doresc rău unui manui. Da. O persoană, cred că și fără permis, din zona de la noi stau undeva la fără 20 de km de București. Am da. la fără 20 de km de București. Am mers la, la mine, da. este o curbă, la 100 de metri stau eu și la alte 200 de metri o curbă foarte, foarte periculoasă, amândouă. două. Am mers o am mers dezastros. Am trei copii, care mi-este frică. La noi, la țară, copiii ies la poartă să-i joacă, nu poți să pui bază pe un copil. Vreau să vă spun că acum două zile băiatul s a făcut accident. E destul de grav. Da. Bine, mulțumim foarte mult. Mai țineți minte cazul lui Teo Peter? Teo da. Peter da, da, da. de la compac, care a murit într-un taxi, taxi da. pentru că șoferul american a intrat în intersecție fără să vadă indicatorul de ce trecerea, care era mascat de un copac. A fost un mare scandal. Acum, cum uh -huh. mai dați drum americanului? Om avea dreptate. Dacă indicatorul era mascat, el de unde să știe? Andrei, bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! La, nivel, la nivelul administrației publice, cea care răspunde de uh, starea drumurilor, ce vreau să vă zic, uh, achizițiile se fac uh, foarte dubios. Uh -huh. uh, de ce? Cunosc, cunoșteam la un moment dat uh, pe cineva da. care se ocupa de așa ceva, la sistematizarea circulației. Ei, nu, nu e singurul că, domeniu în care se fac achiziții dubioase că, uh, nu, da, da, de, asta ține, de asta ține starea unui drum uh -huh. de, uh -huh. de, de, de semnalizarea lui e, atunci când venea vorba de, de, de achiziția publică pentru vopsea pentru da? venea, se făcea face, se licitație uh -huh. și se prezenta fiecare câte și spunea ce domnule, eu am garanție 5 ani de zile pentru drumul, dacă se strică dacă se face, dacă așa eu îmi asum refacerea marcajelor. Da. Știți ci domnule, 5 ani de zile? În 5 ani de zile eu mai vreau să fac încă da. cinci decibeli. Am înțeles, mulțumesc foarte mult. Poate remarcați, au fost instalate în toată țara niște panouri care acum se cojesc. Am văzut și ieri câteva pe marginea drumului. Se cojesc, efectiv. Sunt la soare, ca noi da. la mare. Urmează înlocuirea lor. Asta, apropo de ce zice ascultătorul nostru. Idei de afaceri. <laughs> Cu alte cuvinte. Bine! 6 minute până la știrile Europa FM de la ora 8. Pregătiți-vă pentru republica fantastică România. Tarea, cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM.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 Există bucătari de profesie și există bucătari din plăcere. Cei care gătesc cu atâta pasiune încât fiecare farfuria lor merită pusă în ramă. Pentru bunătăți pregătite cu pasiune la Lidl, ai mici premium Vita Pork Oaie 500 de grame la 6,79 lei și bere blondă Strong Argus 7,2% alcool, 0,5 litri la 1,29 lei. Dacă și tu ești bucătar din plăcere, înscrie-te pe surprize.lidl.ro Poți câștiga 1000 de euro și vouchere lunare de cumpărături pentru un an întreg. Lidl. Meriți să fii surprins.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 Maximag conține doza zilnică recomandată de magneziu și vitamina B6 într-o singură capsulă. Încearcă Maximag! Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj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 La Sellgross ofertele au chef de petrecere. Între 6 și 9 iulie, Baxful de bere Bergenbir cu 6 doze de 0,5 litri costă doar 10,95 de lei ca să te răcorești cu prietenii tăi. Prețul conține TVA, iar oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Selgros, Club pentru profesioniști și pasionați. De bunătăți.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 Până să cumpăr TranspiBlock din farmacie, transpiram îngrozitor. Deși foloseam zilnic antiperspirant, tot nu m-a ajutat. Din fericire, cu TranspiBlock este diferit. Acum folosesc TranspiBlock o dată sau de două ori pe săptămână și mă simt în siguranță. TranspiBlock, împotriva transpirației excesive. La E.Mag este săptămâna electrocasnicelor. Prinde reducerile băgate în priză de până la 25% la electrocasnicele Heiner. Comandă acum de pe E.Mag frigider cu două uși de la Haenel, capacitate 215 litri, în clasă A+, cu rafturi de stiglă și 5 ani garanție la prețuri Emoțional de doar 699 lei. Hainer. Face momentele mai bune. EMAG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 Ioana Brustul Capitanul vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața Ioana. Bună dimineața. Bine v-am găsit la știri Maxime. Astăzi între 22 de grade în extremitatea de nord a țării și 33-34 de grade în cea de sud-vest. Vreme instabilă azi în nordul, centrul și nord-estul țării și în zonele montane și submontane, unde vor fi averse și descărcări electrice. În schimb în sud și sud-vest ne bucurăm de vreme călduroasă, doar izolat după-amiaza și seara va ploua în Dobrogea și jumătatea de est a Munteniei. O zi cu vreme caldă azi în capitală, 31 de grade este maxima anunțată, în partea a doua a zilei însă, vor fi posibile ploi de scurtă durată. Mare atenție ce și unde mâncați când mergeți pe litoral, cei de la protecția consumatorului au găsit în urma unor controle gândați la o terasă din centrul Constanței, iar la alte două restaurante au fost găsite alimente expirate, ținute în mizerie. O ascultăm pe Elena Tudor. Două terase de pe plaja Modern din Constanța au fost închise temporar de comisarii de la Protecția Consumatorilor și sancționate cu câte 10.000 de lei după ce au fost găsite alimente ținute în condiții neigienice. Un spray împotriva insectelor era ținut pe un raft lângă cutiile cu usturoi și sticlele de ketchup. La o altă terasă din centrul orașului, inspectorii au găsit gândaci în depozitul de alimente, chiar și într-un frigider. Cu toate că în două cazuri inspectorii au dispus închiderea temporară a teraselor după terminarea controalelor, patronii și-au văzut liniștiți de lucru. Iar clienții au fost primiți în continuare la mese. Fostul deputat Viorel Hrebenciuc a fost achitat în dosarul mită la PSD, decizia judecătorilor este definitivă, Andrei Paleone explică. Politicianul era acuzat de mărturie mincinoasă în procesul, la finalul căruia au fost condamnați fostul președinte al Consiliului Județean Brăila Gheorghe Bunastancu și omul de afaceri Ioan Nicolae. Ancheta a fost începută de procurori în urma unei plângeri depuse de milionar. În 2009, în visteria PSD ajunseseră finanțări legale pentru campania lui Mircea Joană, pe atunci prezidențiabilul partidului, perdant al scrutinului ce a fost câștigat de Traian Băsescu. Acordând bani PSD, Ioan Niculae dorea să-și asigure posturi pentru apropiații în administrația de stat. Viorel Hrebenciuc ar fi făcut declarații nesincere în dosar. Decizia de ieri a Tribunalului București o confirmă pe cea dictată inițial de judecătorie, verdict care, de altfel, nici nu a mai fost contestat de procurori. Instituțiile de învățământ superior din România, în căutare de studenți din Republica Moldova, Târgul Universităților din România are loc începând de astăzi în trei orașe de dincolo de Prut, la Chișinău, Cahul și Bălți. Absolvenții moldoveni care vor să-și continue studiile la noi în țară pot veni la eveniment unde pot afla mai multe informații despre oferta educațională, procesul de admitere și actele de care au nevoie pentru studii în România. Vor fi acolo să-i ajute mai mulți voluntari ai asociațiilor de basarabend din România, dar și studenții din principalele centre universitare românia din 18 orașe, iar pentru absolvenții de gimnazii din Republica Moldova sunt oferite aproape 3.000 de locuri la colegii și licee din țara noastră. Munca la birou dăunează grav siluetei. Potrivit unui studiu, doi din trei angajații din România care lucrează în fața calculatorului spun că s-au îngrășat în ultimul an. În cazurile mai fericite, surplusul de greutate nu depășește 5 kg. Sunt însă și persoane care spun că au acumulat chiar și 10 kg în ultimul an. Ne spune mai multe era Raluca Hatmanu. Aproape jumătate dintre participanții la studiul realizat de site-ul de recrutare eJobs au spus că s-au îngrășat în ultimul an cu 5 kg. peste o treime au luat între 5 și 10 kg, iar 14% au acumulat peste 10 kg. Cei mai mulți dau vina pe lipsa mișcării, oboseala și puținul timp liber pe care îl au i-au făcut să ocolească sălile de fitness în ultimele șase luni. Mâncatul haotic reprezintă o altă cauză, mai ales atunci când mesele înseamnă multă pâine, covrigi, paste, cartofi și dulciuri. Doi din 10 participanți la sondaj spun că sar peste masa de prânz în zilele de lucru. 30 și 7% obișnuiesc să mănânce peste tastatură și doar 10% ies la cantină sau la restaurant. Mai puțin de jumătate dintre cei chestionați vin cu pachet de acasă. Mai grav este că mâncatul devine cea mai la îndemână metodă pentru a face față stresului, depresiei și nervozității, recunosc respondenții. Ne puteți urmări și pe site-ul nostru știrile europa.fm.ro Noi ne reauzim cu alte informații peste ora. Ioana, mulțumim sport! Luca Bastia! Bună dimineața, Dinamo a pierdut ultimul amical jucat în cantonamentul din Slovenia 0-1 la cu Anjima Hacikala. Albrăși au primit gol în minutul 85. FC Viitorul a pierdut 2-4 la cu TSK a Moscova, pe care a condus-o cu 2-1 la până în minutul 78. Chițu a deschis scorul în minutul 13, iar Țiru a făcut 2-1 la în repriza secundă. Echipa lui Hagi a încasat însă 3 goluri în interval de numai 5 minute de la vicecampioana Rusiei. Totaseară CSU Craiova a fost învinsă cu 2-0 de Dinamo Kiev în în ultimul amical important al verii, vedetele ucrainenilor în Bocanii și Iar Molenko au înscris în repriza secundă. Chris Froome a preluat conducerea în turul franței după ce s-a clasat al treilea în etapa de ieri. Runda a cincea a fost câștigată de Fabio Aru de la Astana, urmat de Daniel Martin de la Quickstep. Câștigătorul ultimelor două ediții, Chris Froome de la l a devansat în clasamentul general cu 12 secunde pe coechipierul său, Thomas Geraint, iar italianul Aru este al treilea. Mamă, bătaie mare astăzi la Turul Franței Etapa 6. da Nebunie Dar da pe ce fel de suprafață? Pe a suprafața șosea Alargă pe zgură N-ai făcut da. nimic Urmează Republica Fantastică România Inovație la Baia Mare Înțeleg că da. e un nou tip de zgură acolo cu Cursă, da, zgură cu obstacole <laughs> Europa FM Pe aceeași frecvență cu tine 8 și 8 minute am pregătit Republica Fantastică România la Europa FM Bine, suntem uh, sportivi dimineața asta în Baia Mare se reabilitează terenul de atletism intrat Yeee! de mai bine de un an în patrimoniul primăriei municipiului Baia Mare Foarte bine! Bravo, Dumnezeu, bravo Pista de atletism e prevăzută cu zgură Exact Se poate alerga și pe zgură doar Așa? să fie ceea ce spune că este ea Sportivii și antrenorii din Baia Mare sunt însă nemulțumiți și pricinoși și susțin că pe suprafața de zgură s-a pus, de fapt, niște cărămidă pisată în care se găsesc totul de gunoi și deșeuri. Cioburi, bucăți de metal și așa mai departe. O fi cărămidă luată de la demolări. <laughs> și cineva a plătit pe cineva să treacă cu un compactor peste și a aruncat-o. Și a rămas acolo. așa. În plus, susțin sportiv, în cărămida pisată au rămas și bucăți destul de mari. Ceea ce face terenul impracticabil. Nu înțeleg de ce sunt așa nemulțumiți, că se pot antrena pentru cursă cu obstacole. Deci alergi și îți întărești gleznele. Sau nu? Adică, na. Doamne ferește să cazi acolo. Corespondentul Europa FM, Micaș Șvab, a investigat situația. Ea a vorbit ieri cu diverse persoane implicate în povestea de la baza sportivă din Baia Mare. Antrenoarea Terezia Pop de la CSM Baia Mare. I-a spus corespondentei noastre că atât ea, cât și sportivii, au scos din teren bucăți mari de cărămidă, resturi de sticle și pietre. Fapt care face practic imposibilă desfășurarea antrenamentului în condiții de siguranță pentru sportiv. Da, dar ajută la activitatea fizică în general. Da. Și la spiritul de curățenie și te învață să sortezi piatura și să, reciclezi. De... și să reciclezi. Deci până la urmă are și un scop educativ toată povestea asta. Atleții băimăreni care participă în această perioadă la campionatele naționale, nu se pot pregăti pentru aceste competiții. Nu nimic, îi ajută pe alții să pregătească mai bine. Evidența este însă contrazisă de directorul Clubului Sportiv Minaur, domnul Ionuț Marta, care spune că firma care face lucrările i-a dat asigurări că prima suprafață așezată nu conține cărămidă. El mai spune că în următoarele 10 zile se va mai adăuga un strat de zgură pe pistă și lucrurile se vor rezolva. Deci devine mai moale. Cred că dacă pui mai mult devine mai moale sau ceva. Nu știu. Dar domnul Marta zice că nu e adevărat ce zic sportivii. Că de fapt nu e și că nu s-a terminat, se mai nu lucrează. Nu asta. bumea asta, capateola de gâscă, pe care scrie, poate conține fica de gâscă. <laughs> da, da, da. <laughs> da, da, da. Exact. Eu nu înțeleg. Deci probleme pista și atunci nu mai e nevoie de încă un strat care să acopere cei acum, ori suprafața de acum nu-i corespunzătoare. Și atunci sportivii nu au dreptate. Din această dilemă nu putem ieși. Specialiștii însă cu care vorbim vorbit Micaș va afirmă că acolo se fac lucrări de mântuială terenul vechi, noi, noi nu credem, adică noi sperăm că de fapt este doar o întâmplare. Terenul vechi piste, trebuia curățat, zic specialiștii, treia curățat de vegetație, adus la un anumit nivel, tasat și nivelat, pentru că apoi să fie împrăștiată mecanic zgura, care la rândul ei trebuia nivelată cu un utilaj cu cilindru. În acest moment nu se știe dacă există un proiect tehnic aprobat, autorizație pentru lucrări, organizare de șantier sau un dirigente care să supravegheze lucrările. Eu zic că tot e bine că se lucrează. Adică există bună intenție, există gestul contează aici. Bun, e, am difuzat aici întâmplarea asta ca să înțelegem unde ne aflăm noi de fapt cu construcția de autostrăzi în România. Deci fraților, mai întâi cred că trebuie să învățăm cum se pune pietrișul roșu pe o pistă de alergare și după aia să ne apucăm de drumuri pentru mașini, da? cu Vlad Petrenu și George Zafiu la Europa FM. 8 și 12 minute, astăzi caravana Bergambire Europa FM este la Făgăraș. Exact asta v să spun. Îi felicităm pe cei care au câștigat ieri, însă mâine și poi mâine mergem în Brașov. Wow. Așa că dacă vreți să câștigați greutatea voastră în bere, trimiteți SMS în următoarele 10 minute, SMS cu tarif normal la 1769, în care să scrieți deșteptarea, numele vostru și localitatea în care locuiți și ne ascultați, Brașov. Dacă sunteți din Brașov, scrieți deșteptarea, treceți numele vostru și localitatea Brașov într-un SMS pe care îl trimiteți la 1769. Prin tragere la sorți veți ajunge în direct și poate câștigați greutatea voastră în bere.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 Europa FM live pe plajă. Yes! Îmi ia avut unul nou! Credex, îți dă motive de bucurie chiar și atunci când laptopul se strică din senin. Profita acum de ofertele din magazinele Altex și Media Galaxy și ia-ți un laptop nou în 24 de rate fără dobândă. grăbește te ofertă valabilă până pe 9 iulie, ofertă supusă unor termene și condiții. Detalii la biroul de rate din magazine. Credex, un pas pe mai bine. Servicii financiare oferite de Unicredit Consumer Financing. Mm -hmm.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 Stop Toxin. Corpul tău are nevoie de curățenia de primăvară. Elimină toxinele naturale. Stop Toxin. Caută promoțiile în farmacii. Acesta este un supliment alimentar. Bucură-te de distracție cu Mobil One. Câștiga acum un Mastercard preîncărcat. Cumpără uleiul de motor Mobil One de la Lubexpert cu eticheta promoțională din servicii sau punctele de vânzare și cheltuie banii după bunul plac. Mobil One. Pentru mașini performante și șoferi fericiți. Consultă detaliile campaniei pe lubexpert.ro Acum no, e o nicătune! Sune! Sune bine! Sune, sunne! No, mă mută vaca jos de pe coperiș, ca pucăme țala. s-a când eu zic că se ște mai bune țigle! Țiglele ceramice Terra Rossa de la Siceran. rezistente și durabile. Terra Rosa, făcute să țină. Hei, hai să-ți dau un pont! Salata Iceberg rezistă mai mult acasă dacă o împachetezi într-un prosop de hârtie și apoi într-o pungă de plastic înainte să o pui în frigider. Astfel vei putea mereu să-i surprinzi pe cei dragi cu o salată proaspătă și crocantă. Pentru un plus de prospețime, la Lidl ai salată Iceberg la 1,99 lei bucata. Piața Lidl. Prospețime zilnic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 Salut! Sunt Daniela Stovka, director de vânzări Corblat Center Group. De 10 ani, compania pe care o reprezint colaborează cu Urgent Cargus. Parteneriatul nostru s-a dezvoltat pe încrederea și îmbunătățirea continuă a serviciilor lor. Deși au trecut printr-o perioadă mai dificilă, reprezentanții Urgent Cargus au dat dovadă de seriozitate și profesionalism. Au înțeles importanța prelorii la timp și a transportului în siguranță a chiturilor de recoltare celule STEM. Pentru clienții noștri, am investit în tehnologie și nu în oameni. Încearcă-ne și tu, Urgent Cargus! Europa le-a vergat! Toți suntem geniul lui PV. Și poate e greu să mă Ce se întâmplă acum? Ce se întâmplă acum cu noi? Le-am pierdut, amândouă, plăteci pentru. Ce se întâmplă acum? she sexelor în câteva minute cu ascultători din Brașov. Caravana Bergambiere Europa FM ajunge mâine în Brașov. Turul României la Europa FM În România, mai exact la Târgu Jiu, se află un obiectiv turistic ce nu poate fi vizitat de turiști. E vorba despre ceasul solar polonez, construit în cel de-al doilea război mondial, într-o tabără de refugiați. Monumentul ăsta se află în grija primăriei din Târgu Jiu, însă terenul pe care este amplasat aparține unității militare din zonă. Deci, practic, ăsta este, aș spune, singurul ceas polonez din timpul războiului care n-a ajuns pe mâna unui rus. <laughs> în fine, anul trecut, în jurul acestui monument, s-a construit un gard, Astfel încât a fost obturată intrarea spre obiectivul turistic, viceprimarul din Târgu Jiu susține totuși că dacă vreun turist dorește să vadă monumentul, îl poate ajuta cu niște Fotografii ne explică ce se întâmplă acolo corespondentul nostru din Gorj, Gabriela Mladin. Bună dimineața, Gabi. Bună dimineața! Bună dimineața, dimineața. Da, exact. Cred că asta este atracția turistică, să vii la Târgu Jiu și să vezi câteva fotografii pe care nu le găsești adevărat oriunde cu acest ceas solar polonez, nu? Uh -huh. Da. De, pentru că este într-adevăr un risc În momentul în care, să zicem, te aventurez Să sar gardul Să vezi acest, acest monument deci, într-o unitate militară Așa, nu recomandăm este... nimănui <laughs> Să sară gardul într-o unitate militară da. Pentru că te poți trezi Cu un soldat în armată lângă tine Da, monumentul se află, cum spuneați și voi În grija primăriei, dar este amplasat Pe terenul unității militare Până de curând nu se știa de existența Acestuia deși el a fost construit în perioada celui de-al doilea război mondial ulterior a fost inclus pe lista monumentelor iar în jurul lui, pentru a fi protejat, s-a clădit un gard. teren uh, terenul aparține unității militare, uh, practic construcția gardului a extins zona de pro, uh, protecție și pază a unității militare. Uh -huh. uh, primăria a fost cea care a construit acest gard, dar după ce și-a dat seama de gafă, n-a mai avut ce face. Uh -huh. Acum au fost primite solicitări către Ministerul Apărării Naționale pentru preluarea uh, acelui teren, astfel încât obiectivul să poată fi deschis vizitatorilor. Dar asta este recomandarea domnului viceprimar, dacă vii la Târgu să vezi acest obiectiv turistic, soliciți un ghid la primăria Târgu și îți arată niște fotografii. Zici să-i facem, să-i tragem trampa, cum se spune, fă tu o poză și pune-o pe net și stricăm toată afacerea. ne uităm noi. Da, stricăm afacerea. Bine, mult. Mulțumesc da. foarte frumos, Gabi Marin. Așa o fi fost și la Luvru pe vremuri și în zonele alea Au fi pus garduri înainte? Ne-au scos între timp? Nu știu. Nu avem de unde știm. Da. 8 și 26, batalia sexelor imediat. Hai.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 cu melodia din generic de care nu poți să scapi nicicum, cu episodul pe care îl povestești tuturor și faza a cărei îi pui pauză ca să vadă toți cu ochilor. Cu Internet TV, o altfel de televiziune de la Telecom, filmele nu se termină niciodată. Ai canalele HBO, Cinemax și HBO Go incluse. Totul la 5 euro pe lună. Hainet liberare!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 Ce mai bună muzică? mai bună muzica Please, don't include me. Still here we are. Both of us lonely. Longing for shelter. All that we see. Why should we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 tonight pe piesa asta. Lulu și Ronan Keating am ascultat în deșteptarea 8 și 35 de minute toată lumea, dar toată lumea din și astăzi va fi la cetate unde poposește caravana Bergambir, Europa FM. Mâine ajungem în Brașov, de acolo de unde sunt concurenții de astăzi din bătălia sexelor, cei care pot câștiga greutatea lor în bere. Cristina, bună dimineața! Bună dimineața! Bună, Cristina! Ce faci? La muncă, ah, la muncă, La muncă, la okay. muncă, să stai mai la geam să stai, să stai mai la mai geam, la geam că ar. se pierde semnalul și nu vrei să pierzi berea pentru un geam prea departe, Ok, stai la geam Răzvane Perfect. și el din Brașov, bună dimineața Bună dimineața Sa Salut, rezvane tu tot la muncă Salut. sau? În drum spre muncă, ah, în drum spre muncă. Câte ah. kilograme ai, Rezvan? Dar am optat să merg pe jos Zine, ah. zine câte kilograme ai, Răzvan le-am pe toate la mine, dacă... Aha, am înțeleg să merge pe jos... Dar cum să spun eu? Um, să zicem că o să fac ceva pe la Berg în Pieda, Ok, bine, întrebările. Mai pentru Cristina, Vlad, te rog. Bine. bine. Cine vrea să înceapă, Cristina sau Răzvan? Cristina. Uh, să înceapă, doamnele. Cristina, ce trupă de folk rock a fondat în 1992? Alături de alți prieteni, artistul Florian Pitiș. Uh, pasarea colibri. Bravo! Băl, băl, băl, Domnul Răzvan, spunem ce trupă ROC a fondat în 1962 alături de alți cinci prieteni, cântărețul britanic Mick Jagger. Trupa U uh, uh, Rolling Stones. Trupa U. Ja. Eu nu. Da, bravo, e unul la unul după primul set de întrebări. Bine, Cristina, în ce ocean se varsă Amazonul? În uh, no, Pacific. În Atlantic. Ah. Eh. Ah. Răzvan. <laughs> în, Răzvan. În ce mare se varsă Nilul? În Marea Roșie. În Mediterană. Ce vezi? Pristina, ah, Uitați ce am făcut-o. <laughs> <laughs> Cristina, cum o chema pe faimoasa iubită egipteanca a consulului roman Marc Antonio? Cleopatra. Cleopatra. Cleopatra. Răzvan. Trebuie să răspunzi. Concentrează-te. Iosefina, a fost iubita, apoi soția cărui împărat francez. Iosefina mm. de Boarne, un împărat francez. Este, nu știu, Napoleon, până la parte, dar nu era împărat. Napoleon Bonaparte. Deci... Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte. Napoleon mm. Bonaparte, da, e răspuns corect. Napoleon Bonaparte a fost eh. împărat francez. Dar ce credeai că a fost Napoleon? <laughs> Băi, a fost cam bătaiu că Adică, din da, percepția okay. mea e... a da. că un general de armată. Da, era <laughs> boxer. <Era> boxer. <laughs> Cristina, da. cu bătaia. Întrebare <laughs> pentru tine, Cristina, care este continentul de origine al Florii Soarelui? Floarea Soarelui. De unde vine ea? America. Sunt mai multe americi. America de Nord. Ai răspuns corect, bravo. Ai zis-o la mișto, că nu știai. Bravo, ai Așa, Da, deci continentul de origine al soarelui America de Nord. s de unde e o plantă legumei din America de Nord. Răzvan, nu e întotdeauna așa. Răzvan, care este continentul de origine al cafelei? Na. America de Sud. Africa, Etiopia. mai Razvan, drum bun către serviciu, Cristina a câștigat. Mai bine, mersi. la revedere! Ce se bucură, Cristina? Cristina, ai mersi. greutatea ta în bere! O, mă ce a. mă fac? Ce să... să faci petreceri? Cu mă știu, mă știu. Perfect. Cristina a câștigat în această dimineață, în deșteptarea la Europa FM, greutatea ei în bere. Vă reamintim astăzi în Făgăraș, la cetate, caravana Bergambiere Europa FM mâine și pomeri vineri și sâmbătă, în Brașov în centrul civic, iar duminica în Sebeș, în Piața Libertății la Turn. Europa FM pe aceeași frecvență cu tine. You take all these things If they mean so much to you I gave you your dreams Cause you meant the world So did I deserve To be left burned Cause you think I don't know You're out of control And then I'm finding all of this from my voice Girl you still cold You say it and so You already know I'm not a touching material I give it all I'm just confused as I stand here and look at you From head to feet, all that's for me Go ahead, keep the keys That's not what I need from you You think that you know what you made you so good? How could you believe them over me? I'm your girl, you're out of control How could you let go? Don't you know I'm not a test of material I'll give it all up 8 și 43 de minute, ascultați Europa FM, în momentul să spunem și noi lucruri inteligente la radio. Lucruri, lucruri smart. Smart, da. da. Băi, oameni buni, să recunoaștem. Știți ce ne dorim? Să fim cinstiți, ne dorim să fim relaxați. Asta. Întotdeauna m-am dorit asta. Înbiat. Nu vrem să fim stresați, vrem să fim relaxați, să avem confort, să recunoaștem. Ăsta e visul, să trăim confortabil, să avem siguranță și să avem pe cineva care să facă lucruri în locul nostru. Și noi să stăm la relaxare, la o umbreluță. O relaxare totală. Să, să ascultăm deșteptarea și să ne râdem cu Zafi Vlad, mm. în timp ce se ocupa altcineva de situații neprevăzute. Da, minunea asta e posibilă, domnul Zafiu Avantajul viitorului deveni prezent, avantajele materializării scenariilor science fiction. În sfârșit. Da, cum ar poate. M-ar ajuta muzica din Star Trek. Știi, mm. și să zici tu din când Vrei în Vrei să gândești eu gezi? muzica din Star Trek? Nu, casa inteligentă, oameni buni, casa inteligentă face lucruri în locul nostru, suntem în 2017 și primim cel mai bun ajutor posibil, ajutor digital, ăsta e viitorul, smart home, casa inteligentă cu gadgeturi integrate, cu senzori care fac lucruri în locul tău, pe care le comanzi din casă sau chiar de la distanță prin intermediul unei aplicații de telefon, tabletă sau computer. Cum arată și cum funcționează un sistem complet de casă inteligentă? Am văzut una în parcarea de la Molbăneasa, din mă. nordul Bucureștiului. Aici o... noi? Da, e o casă inteligentă acolo, care poate fi vizitată și testată. Îi spune Vivid, e o casă demonstrativă, echipată cu soluții smart home de la Telecom. Ce știe să facă? În casa asta poți comanda următoarele. Ai o listă lungă. Sistemul de iluminat interior și exterior. Deschiderea sau închiderea automată a ușii, controlul prizelor, controlul vanelor de apă și de gaz, detector de inundație, detector de fum, senzor de temperatură, mișcare, luminozitate, vibrație, automatizarea jaluzelelor, controlul încălzirii, controlul sistemului de aer condiționat, comanda televizorului și a sistemului audio. Deci cam deci, tot. Da. Da. Poți controla casa și poți verifica statusul dispozitivelor de oriunde prin internet. Deci te informează de la distanță asupra tuturor evenimentelor cu semnificație pentru tine. Conform unor scenarii prestabilite în aplicație. Ca să rămâne mereu în siguranță, tu te simți confortabil știind că totul este în control. E, totul se bazează pe o centrală generală home center, ce se conectează la internet prin intermediul unui port Ethernet și comunică wireless cu celelalte dispozitive. Sună mult mai complicat decât este în realitate, pentru că instalarea e neinvazivă, fără găuri în pereți, fără cabluri, pur și simplu pui home center-ul pe masă, îl pui în priză. Deci mai multe vii centru, nu? Da, sigur. Trebuie să ne adaptăm la asta, că putem face toate lucrurile astea fără rotopercutoare și găuri în asta, <laughs> da? Cred că viitorul încet, încet se apropie. Și zici că putem să mergem la bănea să o vedem? Da. A... Am fost. Mergem împreună dacă După vrei. După emisia. Mm -hmm. suflet Vreau să-i înțeleg și să iubesc Nu contează cât de lung am părul Important e cât de mult gândesc Simt într o plător și dați mea e salpul omenesc Nu contează cât de lung am părul ce cum gândesc? L mai Să-n castele de gândire Vreau să fiu lăsat să simt cum cresc. Nu contează cât de lung am părul Mai presus e cât și cum gândesc, Nu e loc de noi în lumea voastră nu sti noi acei ce și țin cont de cât de lung am părul, nu de cum și cât de mult gândesc. Lume, lume, sora lume, lume, lume, lume, sora lume. De ce ești la gură, de, de ce ne vivești bucură? Inovații fără vină ce se facă ei voi, ne la soarta noastră Ei voi, ce ne credeți pui de drag? Gândurile voastre-s noastre Gusturile însă nu ne plac Ei voi, care ați fost odată tineri voi care știți cei omenezi? Nu contează cât de lung am părul Mai presusie cât ce cum gândesc se facă lumina Lume, lume, soră-lume Lume, lume, soră-lume soră, lume. De ce ești de, de gură? De ce ne privești cu Vinovații fără vină Cer să se facă lumina? Am puțin de bătălia sexelor de astăzi, am ascultat pasărea colibrii vinovații fără vină, în deșteptarea 8 și 51 de minute. O informație din trafic, este un accident grav, înțelegem, pe șoseaua Alexandriei, la ieșirea din București, de fapt la ieșirea din Buda spre Cornetul către Alexandria. Uh, un accident care a întrerupt circulația acolo Este o coadă de vehicule de vreo 2 km Se stă și câte jumătate de oră în coadă Este implicat un tir Sunt mai multe ambulanțe la fața locului Mașini de descarcerare Deci pe șoseaua spre Alexandria La ieșirea din București Ieșirea din Buda spre Cornetul Un accident de circulație care a provocat un blocaj mare de trafic O să vă ținem la curent cu informații despre această situație Vine o coveste bună A venit gala catering yeah! Eu, toată lumea fericită Toți colegii s-au strâns aici uh, Pentru că am venit gala care evident Care toți colegii? Câți au mai rămas? Câți au mai rămas pe aici prin Dada da, Și care, cei care au știut că gala o să vină joi Nu vineri, da. așa cum vine ha, ha, de obicei Ce am făcut noi ce am făcut în Încât prietenii de la gala catering să vină astăzi Dar de că, ce? Că, pentru că mâine ne mutăm Astăzi este ultimul program de așteptare Ultimele programe Europa FM din sediul Din Horia Măcelariu 36 Îl văd pe Luca de Destul de așa. afectat de lucrul ăsta Mâine, ne, mâine dimineață ai... ne mutăm. Da, cât a stat Europa FM aici? Vreo 9 ani. 8-9 ani, cam da. așa okay. Aici, aici s-au întâmplat multe lucruri. Aici uh, am apucat să facem audiențe foarte frumoase. Aici ne-am făcut foarte mulți prieteni, în sensul că, poate, printre voi, cei care ne ascultați acum, ne știți de 5 ani, de 2 ani, de 7 ani, de 6 deci, ani. Deci eu am păstrat de cu lumii. <laughs> Și așa mai departe da. E un loc foarte drăguț De care ne-am atașat Ne pare rău că îl părăsim Dar ne-am atașat deja și de noul loc Vom face <laughs> altul mult mai frumos da. <laughs> Exact Și acolo avem și unde să mâncăm da. Mulțumim Cu Foarte O să fi facem în felul următor da. Noi am mai rămas pe etaj aici În toată clădirea Noi mai O suntem. să mai vină și nou. Că... Deșteptarea și câțiva colegi de la știri, În rest, săraca Marcela stă pe un scaunel Nu mai are nici da, la birou Birouași nu prea mai sunt birouri, s-a dat jos de pe perez tot ce era de dat jos. Domnul Zafiu a reușit după un efort de vreo săptămână, jumătate, să-și golească biroul pe sfert da, dar și mai are că, restul să muteați. Da, m-ați făcut de râs la radio că am foarte multe lucruri. Sunt ca un... Da. Bătrân, bătrân. de la pe care de... adună lucruri de-a lungul vieții. În engleză se spune hoarder. Exact. Care strânge lucruri. Exact. Am strâns jumătate de lădiță cu, cu aia o să plec de aici. Da. De fapt. Restul da. le-a dat. Și aia cu mere. Bun. Și o să facem, fiți să <laughs> facem în felul următor o transmisiune live pe Facebook în doi pași. Azi una, mâine următoarea. Astăzi vă arătăm ce a rămas din sediul nostru, cum arată studio din care transmitem acum. Facem un mic live doar pe Facebook la sfârșitul programului, pe pagina noastră de Facebook Europa FM și mâine va arătăm studioul cel nou care arată remarcabil și impecabil și foarte mișto. Da, și vă arătăm dacă vreți și unde o să mănânce Luca și Vlad că ei sunt interesați de uh, chestia asta. Da, da, ne lăudăm. a și mâine. Rămâneți așadar uh, cu noi după, puțin după ora 10, imediat după programul de astăzi, uh, facem un live pe Facebook ca să vă arătăm de unde plecăm. 8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 Dreptul la sănătate, articolul 20. Am dreptul să cheltui mai puțin pe tratamente medicale. Punct. De aceea, la farmaciile Punct găsești acum hemotrit H, unguient hemoroizi, 25 de mililitri la doar 36 de lei și 49 de bani. Pentru alte oferte avantajoase, vin să-ți faci cart de fidelitate la noi. Detalii în farmaciile Punct. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Punem prețurile la Punct. Dă freu liber încredere în tine cu Philips, suavitatea de care ai nevoie pentru un look perfect. La EMAG, produsele de îngrijire personală Philips au o reducere de până la 35% și transportul gratuit. Comanda acum epilatorul Philips Satinel cu discuri metalice, 22 de puncte de prindere și 2 viteze la doar 119 lei. EMAG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 La Metro încep reducerile de vară Între 6 și 19 iulie Metro îți oferă LG Televizor LED Full HD Diagonala 108 cm La doar 1146,65 lei Stocuri limitate Grăbește-te! Accesul în magazinele Metro se face pe bază Legitimație de client Pentru o viață sănătoasă faceți mișcare Cel puțin 30 de minute în fiecare zi Europa FM Să ora nouă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 Două persoane și-au pierdut viața în urma unui accident produs în această dimineață pe DN6, în zona localității Cornetu, din județul Ilfov. Detalii despre ce s-a întâmplat am aflat de la Paul Ulieru, de la centrul Infotrafic. Traficul rutier se desfășoară îngreunat în zona localității Cornetul, din județul Ilfov, pe drumul național 6, din cauza unui accident rutier. O autoutilitară a pătruns pe sensul opus și a intrat în coliziune cu o motocicletă. Traficul se desfășoară acum pe benzile numărul 1 în ambele sensuri, deci pe benzile laterale, însă cu mare dificultate. Benzile centrale sunt obstrucționate. Șase persoane au fost rănite în această dimineață după ce un microbuz s-a ciocnit cu un autoturism pe drumul Național 1 în zona localității Sântimbru din județul Alba. Mai multe echipaje medicale au fost trimise la locul accidentului, iar traficul este blocat. Primele informații arată că șoferul autoturismului nu ar fi acordat prioritate și mașina s-a ciocnit în plin cu un microbuz de persoane. Averne nejustificată de peste un milion de lei, iată ce a identificat Agenția Națională de Integritate în primele șase luni ale anului, au fost instrumentate peste 770 de cazuri în perioada ianuarie-iunie 2017. Au fost și situații sesizate procurorilor, iar instanțele de judecată au dispus condamnări la închisoare în două cazuri de fapte penale. Ciprian Ioana în primele șase luni ale anului, Agenția de Integritate a identificat 133 de incidente, 81 de cazuri de incompatibilitate, 36 de conflict de interese, 3 cazuri privind diferențe între averea dobândită și veniturile realizate. De asemenea, au fost și 13 cazuri de conflicte de interese penale, dintre care două au fost soluționate cu condamnări definitive cu suspendare. Averile nejustificate depășesc un milion de lei, echivalentul la aproape 240 de de euro. Printre cele 122 de persoane verificate de Agenția de Integritate în prima jumătate a anului se numără un deputat, un subprefect, 29 de primari, 20 de viceprimari, dar și consilieri locali, județeni și funcționari publici. E grevă națională în transportul public local din Italia. Protestul se va întinde pe parcursul a 4 ore în majoritatea orașelor, cu excepția capitalei, unde sindicatul din domeniu a anunțat o grevă de 24 de ore. Transportul public local din Roma este asigurat totuși în această dimineață, a fost asigurat până la ora 8 și jumătate, iar după-amiază între orele 17 și 20. O atenționare de călătorie a fost emisă de Ministerul de Externe de la București pentru românii care se află sau vor să călătorească în Italia. Cântărețul Julio Iglesias mai are un fiu, o analiză ADN a demonstrat că artistul are un fiu în vârstă de 40 de ani în Valencia. Mama băiatului a avut o relație cu artistul spaniol în urma căreia a rămas însărcinată, iar fiul ei a tot încercat să demonstreze de-a lungul anilor faptul că Julio Iglesias este tatăl său. Rezultatul analizei ADN este sigur în proporție de 99,99%, ,99%, adică maximul posibil a anunțat o firmă de avocatură din Sevilla. Surse apropiate avocaților au confirmat că este vorba despre un bărbat care timp de mai mulți ani a încercat să obțină această recunoaștere, încercare ce a eșuat din cauza deficiențelor procedurale. Analiza ADN a fost realizată în Miami, iar rezultatul ei va fi anexat procesului deschis de spaniolul în vârstă de 40 de ani, prin care vrea să obțină recunoaștere oficială a faptului că Julio Iglesias este tatăl său biologic. Am ascultat o pe Elena Tudor. Mulțumim și ne întoarcem în Italia. Legenda fotbalului argentinian Diego Maradona a fost numit cetățean de onoare al orașului Napoli, unde a jucat între 1984 și 1991. O ceremonie va fi organizată în această seară în piața centrală a orașului pentru sărbătorirea evenimentului. Municipalitatea a decis să atribuie titlul de cetățean de onoare lui Diego Maradona, datorită sentimentelor de prietenie, de stimă, de gratitudine, de admirație și de afecțiune pe care orașul Napoli le are pentru el. Maradona care a purtat gol cu numărul 10 a condus echipa Napoli spre singurele sale două titluri de campioană a Italiei în 1987 și 1991. Ne puteți urmări și pe site-ul nostru știrile europa.fm.ro Noi ne reauzim cu alte informații peste o ora. Ioana, mulțumim pe același principiu. Probabil că Tamaș va fi numit cetățean de onoare în centru vechi din București. Sport, Luca Pastia. Bună dimineața, Simona Halepa a ajuns în turul al treilea al turneului de la Wimbledon după ce a trecut de brazilianca Beatriz Haddad Maia, scor 7-5-6-3. Românca a fost condusă cu 3-0-5-3 și în primul set, dar și-a revenit și s-a impus apoi. Halepa va întâlni acum în premieră pe Chinezoaica de 31 de ani Shuai Peng, care a eliminat-o pe Carla Suarez Navarro, 6-2-6-2. Ana Bogdan s-a oprit în turul al doilea, învinsă de Caroline Garcia cu 6-4-6-3, în timp ce Irina Begu a pierdut în 3 seturi meciul cu Ana Konjuh. Competiția a mai rămasă Sorana Cârstea care va juca astăzi în runda secundă cu Bethany Mettex-Sands după ora 17. Surpriza zilei de ieri a fost eliminarea Petraic Vitova, cap de serie numărul 11 de către americanca Madison Brangle, locul 95 WTA. În turneul masculin de la Wimbledon, Luca Pui, numărul 16, ATP a fost eliminat de un polonez, Jerzy Ianovici, locul 141, în timp ce Andy Murray și Rafael Nadal s-au calificat fără probleme în turul al treilea. Luca suntem în pentru știrile din sport 9 și 6 minute am auzit o pe Ioana mai de vreme la știri. Da. Și mi s-a făcut mea -am așa aminte de Julio Iglesias, așa că propun să ascultăm o melodie de al lui chiar acum, unde eșteptarea. Eu ești ok cu asta? Absolut, am mâncat, sunt safe. Eu o voi face. De ce Le fuiște de măgianit, mamă, mi să nu plec. Le fuiște de mi să nu plec. Dreaming of the lights, dreaming of the pain. Everything's alright. Everything's alright. Everything's alright. Everything's alright. Everything's alright. Everything's alright. Everything's alright. Everything's alright. en alright. Everything's alright. Everything's alright. Moralito, moralito yo de vez yo diservo en el arte sort of moralito You're singing day after day. day, after day, day after morning, pero cantando en sus adueños. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Tienes poco en el bolsillo. Vayó me da a lot of friends. Tu guitarra y tus amigos. Little money muchos friends. Para volver a tu tierra. Para a tu Todo da bien, everything's all right. Todo va da bien. right. Todo va da bien. right. Se el y Coca Cola. Moralito, you will see Algún día you will make it, moralito. La vida está aquí, New York La vida está aquí, New York You better try Miami Todo va bien, everything's all right Todo va bien, everything's all right. s a fost la Europa FM 9 și 10 minute, sportiv de performanță, până să devină cântăresc de performanță nenea Julio Iglesias. Așa e, a fost portar la un... La Real Madrid. La Real Madrid. Nu, Madrid. nu la Real Madrid, Real Real, la altceva, nu la Real, la real Madrid. Real Madrid, ca știa, la... Ah, deci de un patru. Real mai mic. De, da. Așa, deci Realul mai mic. Dar pe vremea aia se putea face sport mai ușor, Cred. Și pe vremea mea se putea face sport mai ușor, zău. Pe vremea când eram noi copii se făcea sport cam peste tot. Da. Adică, adică aveai, rungă, aveai chef să bați mingea, o făceai. Așa da. e. Eu am învățat la un liceu din Capitală, lângă sala de sport Floreasca. Uh -huh. Și acolo era bazinul de nod și puteam să ne ducem noi copii imediat după orele de polo de acolo, după antrenamentul de polo. Iar vara vorbeam cu paznicul, uneori cumpăram bilete alteori nu și aveam acces. Iar terenul de uh, sport, terenurile, că erau vreo două terenuri de sport, unul de basket, unul de, mă rog, fotbal, foloseam la fotbal, chiar dacă erau asfaltate, dacă erau, erau accesibile la orice oră pentru să terminau orele și puteai să te duci păi să... Ce vrei să spui, că în ziua de azi nu se mai face sport și nu mai ai posibilitatea să faci mișcare? Nu. Inspectoratul școlar județean Covasna le recomandă directorilor de școli și licee să-i lase pe copii pe terenurile de sport și în vacanța de vară, dar unii refuză să facă acest lucru, transmite Agerpress. Păi și, și întrebarea e unde... Nu, asfaltul, după caz. Da, unde fac copiii sport acum? Unde ar vrea să facă sport și nu pot? Nu mai poți să faci sport decât la sală, adică nu m organizat așa, trebuie să dai bani, obligatoriu, dar dacă părinții n-au bani, sau că totuși un abonament la sală și poate copiii nu vor neapărat... Să facă sport doar organizat Facem o oră de handball pe săptămână Facem o oră de basket cu antrenori pe săptămână Și în poate vor să ducă să joace și eu basket o miuță, să fac o miuță la fotbal. Unde mai fac copii o miuță de fotbal acum? Pe stradă nu se poate? În ziua de azi e periculos să mergi cu bicicleta și a văzut în Timișoara, e chiar interzis. Dar ajutați-ne, poate aveți sugestii, poate ați găsit o soluție a din punctul de vedere. E 0372-069599. Sunați-ne și spuneți-ne unde mai fac cei mici uh, sport în ziua de astăzi. Dacă ați găsit soluția, nu știu, duceți da. la bazin undeva sau habar n-am. 0372-069599. Ai extrem de multe variante în ziua de azi să faci sport contracost. Sunt cluburi de orice, de la scrimă, la basket, la fotbal, mai, în București cel puțin, unde cunoaștem foarte bine situația. În not, sunt bazine multe, toate costă însă și într-adevăr pentru unii părinți nu sunt accesibile. Însă vreau să spun apropo de soluție, uite, în Spania primăriile oferă cursuri de, în not, basket, de orice sport, gratuit Așa. pentru copiii din comunitate. Iar recent unde la noi s-a dat le o lege. -o? În -o? Am înțeles, dar la, la, să noti la, adică le oferă la bazine care au apă. Da. Să ne amintim că săptămâna asta am dat o știre din Vaslui după trei ani în continuare nu deschid strandul de acolo peste vară că n au salvamar, deci oamenii se duc și stau la duși la strand și piscinele sunt goale. Unde se oferă primările? La noi primările n au canalizare. Nu păi să facă balet, adică na, ce poate. Și, copii și asta în cu zonă. sport organizat. Da, cunosc. Poți să-l dai la scrimă și faci două ore de scrimă. Pe lună, dar după ce-și termină lecțiile, unde este să se joace? Nu mai e ca pe vremea noastră, Vlad, nu mai e și în spatele blocului, na. Dar acum... ideea e că acum primăriile au buget, iată-mă, pentru sport au procentul ăla pe care îl pot oferi sportului și uite, de exemplu, primăria sectorului 1 vrea să-l ofere rapidului, lui George. Sport organizat. Rapid. E, uite, ar putea cu banii ăia să facă sport pentru copii. Ei, revenim la vechea poveste. Nu mai bine decât să dea primăriile banii ăștia pentru echipele profesioniste. Pe asta. De ce sportul or fi? Nu mai bine investesc în baze sportive pentru. Am mai discutat despre asta cu asistentul. Ajungem Și toată lumea a fost de acord. Să nu uităm că Diana Mocanus, campioană olimpică, s-a într-un bazin care. Des altele, bine. Nu, se a într-un bazin care nu avea dimensiunile necesare, astfel încât să se antreneze optim din punctul ăsta de vedere, iar cei săritorii în bazin s pe saltele. Bine, au trecut niște ani de atunci, adică. 0372069599, rareș, cred că a găsit soluția. Bună dimineața! Salut, rareș! Salut, salut, salut! Unde uh, fac copiii sport? Asta e întrebarea Dacă sunt care e soluția? Dacă cei mici vor să facă sport Unde fac sport? Da, deci eu vă invit în fiecare zi La mine în plăiești Da uh, În parc Dacă știți S-a făcut un parc nou Așa În care în fiecare seară Joc cu copiii fotbal Aha de, un teren, adică, de un teren organizat La miută da un teren? E un teren de nu, nu, nu, nu Pur și simplu Da, e, sunt, de, sunt amenajate Cât de cât pentru ei uh -huh. Dar sunt foarte mulți copii din zonă. Un Care parc și joacă Da, bineînțeles, bineînțeles Și si nu vin, vin patricii să vă spună că nu aveți voie să călcați pe iarbă? A, nu, nu, nu, nu Este un parc special făcut pentru așa ceva Aha. Deci, Bine, domnilor, uh, consiliu Ia da, să-l luăm pe cei mici ai tăi Și domnul Zafiu pe Alexandru Să mergem aici, în Să S-a relaxat, să știi, și în acum. Ai voie, da, poți să joci ce vrei tu Foarte tare Vlad face sport pe Playstation, am văzut da, eu pe da, plec. e foarte da. bun. Se antrenează, joacă fotbal, fotbal în fiecare zi. Să vă povestim, m-a bătut ieri un puș de 10 ani de, mi a sunat abând. Da. Uite, eu fac și eu, fac sport, dar nu m-am mai antrenat în ultima vreme și eram la bătaie la table. Cine <laughs> te-a bătut o fată la table? Asta e tragedia. Da. Ce? să zic? să precizezi tu chestia asta păi acum. nu. Păi ce? Pe păi nu m-a bătut un puș de 10 ani, pe tine te-a bătut o fată, nu știu ce mai rușinos. Da, nu, o o <laughs> Asta este. Da. O să mă antrenez mai bine pe viitor. Da. Alexandra face vreo sport? Nu. Alexandra aleargă toată ziua, cât pentru 10 sporturi odată. Da. Deci n-ai văzut, ai? e genul de copil se care mai joacă, nu joacă o secundă. Vați Asta se mai joacă șotron se mai se joacă, da, și mai puțin. Bine, am băieți acum, eu mă bucur că joacă <laughs> Ce zic? Ai devenit îngrijorat dacă ar jucat șătron, Ce faci, tati? Am jucat elasticul cu fetele. Da, da. A, nu e bine. Da. Bine. bine. Eu cred că mai sunt săl de sport, mai găsim. Găsim soluții până la urmă. Bine. Da, Doamne. mă, deci față de ani trecuți chiar sunt. Adică multe săli de sport ale școlilor, uite, la mine, la sala de sport de la școala de lângă blocul meu, da? se face sport non-stop. Deci este închiriată non-stop. Se face ore de tenis, de basket, de karate, de... Mm -hmm. Scrimă de temirce ce? La școlar cred că mai e și sportul cu fuga de la ore. Da. Bașca. <laughs> care merge în continuare foarte bine, n-ai nevoie de teren. Asta, pentru asta. nu s-a schimbat. 9 și 16 minute, sportul nostru preferat se numește Bătălia Hiturilor. Mariana ne-a lăsat ieri moștenirea anul 1995. Să vă țineți, să vedeți ce o să urmese. Era spre joi, joi,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 La Calut. Eficiență dovedită clinic. Vara asta, răcorește-te la umbra unui parasolar Velux. Ruloul care scade temperatura cu până la 5 grade Celsius în mansardă. Disponibil la orice distribuitor din țară și pe velux.ro. Așa că, montează parasolarul și bucură-te de viață. Velux. Aduce lumina în casata. ta. Taxi! Taxi!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 26 de minute. Ăsta e genul ăla de piesă, Vlad, știi? desplace să apeși ușor accelerația pe autostradă, acolo unde ai, ai, ai unde te duce. Sigur, fără în a depăși viteze. viteza legală. Da. Ne încadrăm e... în viteza legală Că de fiecare dată. Trebuie să ai dată. grijă la lacrimi, să vezi, știi? Da. <laughs> în context vă reamintim, s-a produs un accident grav în dimineața asta, pe șoseaua spre Alexandria, la ieșirea din localitatea Buda spre Cornetul, un martor la acest accident relatează că a văzut că sunt, au fost implicate un microbuz, un tir și o motocicletă și că alți martori au văzut că se făceau resușiteri pe asfalt. Era o coadă mare, o, mă rog, o coloană de vreo 2 km acolo, se stă foarte mult în trafic, încă o dată ieșirea din Buda spre Cornetul pe șoseaua Alexandriei, în sudul capitalei. Între timp ministrul transporturilor domnul Răzvan Cuc a anunțat că în 2017 vor fi lansați 800 de kilometri de autostrăzi. Cum e că vor fi lansați? Asta mă Se vor da sau vor lansa niște studii de fezabilitate? Eu nu-mi dau seama cum se fac declarațiile astea pe bună, adică totuși chiar ne dăm seama. Domnul ministru, nu puteți să râdeți, să vă zicem pe față. Nu puteți să râdeți de noi în halu ăsta că ne prindem, adică chiar pe față, pe față. Faceți un efort. Am impresia că noi nu avem opste cu totul, nu? Nu avem. Nu, se lansează. Citatul este următorul. Am deblocat, zice ministrul Cook, am deblocat până acum proiecte de infrastructură care valorează în total 14 miliarde de euro. Lansăm 800 de kilometri de autostrăzi, cu proiectele pe care deja le știți foarte bine. Aș menționa autostrada Sibiu-Pitești, tronsoanele de la capete, loturile 1 și 5, centura de suda Bucureștiului, tronsonul Târgu Mureș Iași-Unghen și integral Craiova Pitești, a declarat Răzvan Cook după o vizită pe care premierul Mihai Tudose a efectuat-o la Ministerul Transporturilor relatează Mediafax. Deci asta este lansarea, este în sensul că a făcut o vizită, s-a vorbit despre 800 de km de autostradă și în 2017 lansăm 800 de km. Suntem în iulie 2017. Riuie. Bine că i-a lansat. Mai e până, cam, până prin octombrie se mai poate construi, după care vine vremea proastă, deci... N-ai de unde să știi ce prognozare are ministrul. Da. De asemenea, ministrul transporturilor i-a prezentat premierului, citez, o listă cu constructorii neserioși și o listă cu contestatarii de meserie. Ce părâcios! Și <laughs> adică ce, ce dacă i-a prezentat lista asta? Ce poate să facă? Bă, așa Te bate la palmă <laughs> Contestă licitațiile în baza legii Nu poți să schimbată da. legea dacă vrei să-i excluzi pe ăștia Iar aia neserioși la fel Dacă ai legislație, nu le permiți accesul la licitații. Dacă n-ai legisla... legislație, ce? Te uiți la aici le bați obrazul? Mm -hmm. Care e? Da. De asemenea, domnul Răzvan Cuc a mai spus că i-a prezentat premierului un calendar cu vizitele pe care le va efectua la șantierele de autostrăzi. Deci, și-a organizat niște excursii, practic. Trebuie să-i și un calendar ortodox cu toți ființii: Că nu se lucrează la noi crede. <laughs> ca de. ca să și facă programul. Da, deci, uite cum o să vizitez eu șantierele, domnul prim-ministru. Pe 15 iulie mă voi afla pe șantierul care Ok, foarte bine, dar niște rezultate putem să avem. În fine, să vedem și care a fost reacția premierului. În urma vizitei la minister, eu citesc din știrea Mediafax. În urma vizitei la minister, premierul Mihai Tudose a precizat că la licitațiile pentru o infrastructură, citez, prețul contează prea mult și ar trebui să schimbăm ceva în această privință Procentul Asta mă îngrijorează și pe mine Deci când vine prim-ministru și că prețul contează atât de mult Înseamnă că și parandărătul e limitat Deci aici e... criteriile astea de preț Să fie prețul mai mic Stabilite uh încă de pe vremea da. când era Ministrul la transporturi, doamna Boagiu N-ar trebui să mai fie valabile da, Atunci s-au stabilit niște standarde de cost Pentru kilometri de autostradă pe diferite forme de relief, că prețurile au luat razna, în sensul că se și încheltuiau bani și nici nu se construia. Acum, măcar nu se mai cheltuiește atât de mult ca să nu se construiască. Da. Deci am făcut o economie, <laughs> E, înțeleg că acum standardele astea de cost pentru ce nu se construiește vor fi schimbate și prețul pentru ce nu se construiește va trebui să crească. Abia acum Asta. ne prindem că da. la fiecare schimbare politică, doar comisiunul diferă. Domnul prim-ministru, exact. Domnul prim-ministru spune, însuare dreptate în, pe fond, zice, cred că ar trebui să prevaleze calitatea execuției și garanția lucrărilor, poate chiar mai mult decât prețul. Mm. Sunt de acord. Eu cred că ar trebui să prevaleze și realizările. Deci kilometru în sine. Adică sunt de acord să plătim kilometru, dar aș vrea să-l și primim. Bă, păi la... l primit? Ți-a fost lansat? Da, la l am primit se fost tocmai au fost lansati 800 de kilometri. Da, unde i-a lansat? Pentru <laughs> <Către> vezi... ce? <laughs> Sunt suspendați, ca aia îl opresc cu. <laughs>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 Electrizează Antold cu energie pentru o vară de neuitat. Contractează online oferta de energie electrică Engie până la 15 iulie pentru reduceri de preț și abonamente la Antol la un preț special. Iar dacă ești dintre primii 60, ai de la noi un abonament gratuit la festival. Intră pe engi.ro pentru detalii. Ne vedem la Cluj!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 Pui oglinda să te vezi tu la bărbierit Dar să o vezi și pe nevastă la duș Pricepi? <laughs> Fă-ți băia ca și cu Brico de Ia-ți cabina de duș Atena la doar 324 de lei Brico po, prețuri mici în fiecare zi Descoperă noua colecție Rituals Și transformă rutina zilnică Într-o experiență pentru trup și simțuri Prosoape și accesorii inspirate de natură Și create din ingrediente organice Te așteaptă la Mega Image cu reduceri De până la 80% Fă-ți cumpărăturile la Mega Image sau go, Strânge punctele bonus și bucură-te de rit.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 și 41 de minute a fost Katy Perry, avem bătălia hiturilor 0372069599, așa cum ne-a lăsat ieri moștenire Mariana, anul de astăzi este 1995, piese din 1995, Vlad ales una, bine, Luca i-a ales lui Vladuna, da, deci trebuie să vă explicăm și am ales o piesă, da, la rugămintea domnului Luca, Luca a zis, fa te rog acest serviciu mascher, acest hatâr mă că și așa ne mutăm De aici, nu știu care e legătura Te rog, eu hai să alegem Julio Și da, am, am ales argument. Julio? Uh, Gangsters Paradise Ah, Gangsters Paradise da. I-am zis, Luca e foarte optimist i da. zis, ne bate fiu cu orice Dar mai 3-0, nici nu respirăm Nu no, e adevărat, piesa e foarte bună Filmul e mai... Promovat -o așa, mișto, I-a ai coolă... <laughs> promovat-o Ce să mai promovez Foarte bună alegere În jur că e foarte bună legere. Foarte difuzată piesă Foarte apreciată, cântată, dansată Eu vin as cu Bon Jovi Oloize S-a hai să-l votăm. Hai, auzi că sună niște telefoane. <fie> <fie> de oracol, de balul bobocilor, de răsuri. Da, da. <fie> balul bobocilor. <fie> Bine, Luca. Bine, așa, vă reamintim. Care ajunge primul la trei voturi a câștigat? Votul decisiv decide ce an se joacă mâine. Se joacă Vote mâine. For da, anul de mâine din nou studio Europa FM. Fiorel, bună dimineața, ești în direct. Bună dimineața! Bună ziua! Luca conduce! Mulțumim, cu Violet! Ce ai făcut voi astăzi? Cum ați construit-o? Dan, bună dimineața! Neata. Salut! Salut! Uh, o alegere grea! Da. grea între da, da, da, da, și între da. care atunci era foarte pare. Hai să fie Culio! A, Asta Luca! Cu 2-0! Și mergem și la Gabriel Bună dimineața! Fotul de Gabriel! Clar, Culio! Asta <laughs> e! Asta e! Asta e! Asta e! A! 1994, dacă se poate ca anul meu de naștere. Bine, așa facem. As I walk through the valley of the shadow of death I take a look at my life and realize it's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that Even my mama thinks that my mind is gone But I ain't never crossed a man that didn't deserve it Me be treated like a punk, you know that's unheard of You better watch how you're talking and where you're walking are you and your homies might be lying to chalk I really hate the trip, but I gotta look. As they croak, I see myself in the pistol smoke. fool! I'm the kind of G that little homies wanna be like on my knees in the night, saying prayers in the street most of life feeling yes, the Situation, they got me facing I can't live a normal life I was raised by the shit So I gotta be down with the hood, team.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 Oh, God.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 Gangs Paradise de la Julio, 9 și 47, alea. da, am pierdut asta și sunt ușor trist de asta, sunt așa, ușor nice. mai zis. Bine, să lămurim ceva, apropo de sumele forfetare mărite pentru parlamentari. Banii ai mulți care vin, Pe vin, care vin, vin, vin Da, după știrea difuzată, ieri am primit tot soiul de întrebări. Și oamenii dumeriți că sunt foarte mulți care nu știu că parlamentarii primesc niște sume de astea forfetare, pe care în mare parte nu trebuie să le justifice în niciun fel, deci nu trebuie să aducă documente. Oamenii nu înțeleg ce ea forfetare, adică eu, de exemplu. Primești niște bani ca să-ți organizezi o activitate, adică parlamentarii în afară de indemnizația lor, care este de vreo 13.000 de lei pe lună, da. În afară de asta, primesc o dată și jumătate indemnizația ca să-ți organizezi birou parlamentar, ca să te casezi, Înțelegi? Asta e o sumă forfetară care se calculează în funcție de indemnizația pe Aha. care o primești. E, în interiorul acestei indemnizații, în interiorul pardon, acestei sume forfetare, există o sumă de 6.525 de lei pe lună, care sunt bani pentru cazare, pentru parlamentarii care nu sunt din București sau din județul Ilfov. Deci pe toată durata mandatului, pe bază de declarație pe proprie răspundere, care reprezintă și document justificativ, primești acești bani pentru acoperirea cheltuielilor de cazare. Deci vine, vin 1.500 de euro pe lună ca să-ți să închiriezi ceva în București. Bine, tot e bine, că până la urmă chiria parlamentarilor care au ajuns după gratii ne costau și mai mult decât banii ăștia dacă nu mă înșel. Băi, te gândești și la ce merită. Adică... Ah, okay. <laughs> Unele cheltuieli chiar merită. Nu, da, serios, asta este o poveste veche. Societatea, opinia publică, au fost nenumărate proteste pentru felul în care se dau banii ăștia fără să fie nevoie de justificare parlamentarii ăștia nu e nevoie să se și cazeze să și închirieze ceva dacă au o rudă, un unchi, o mătușică ceva, dacă stau undeva nu trebuie să aducă documente justificative, de ce te strâmblucă? chiar crezi că sunt parlamentari care stau la mătușa într-o sau într-o garsonieră da n -ai din văzut, Drahova? Nu, dar n-ai văzut ce mătuși bogate au parlamentarii noștri Da, brusc Da, le lasă moștenire uh, averi, le dau BMW i 5 și așa mai departe 1500 de euro cu 1500 de euro în București, închiriezi ceva foarte frumos. E, în contextul ăsta, doar să-l citesc pe domnul Tăricianu, președintele Senatului, care a răspuns protestelor opiniei publice față de uh, sumele astea atât de mari care se acordă parlamentarilor, în felul următor. Costurile legate de un parlamentar se ridică la un anumit nivel, resping populismele ieftine. Vreți să avem democrație? Atunci parlamentul trebuie să funcționeze. Sigur că da, trebuie să funcționeze, dar nu în disprețul societății, domnul Tăricianu, că decența nu este populism ieftin. Dar unele dintre atitudinile domnului Tăricianu, să recunoaștem, sunt populism pur și dur și nici măcar ieftin și foarte costisitor for centuries yesterday You can care all you want Everybody does Yeah, that's okay yeah. So slide over And give me a moment Your moves are so raw I've got to let you know I've got to let you know You're one of my kind 'Cause I'm not sleeping. There's something about you, girl, that makes me sweat.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 There's something about you girl that makes me sweat. 7 8 nu 7 minute au mai rămas până la ora 10 când vine Ciprian Din nou Bună dimineața Ciprian. Hai, bună dimineața, bine găsit. Salutare Salut. domnul Ciprian. Nu te încearcă un regret că ne mutăm, părăsim locul ăsta. Măi, eu cu expresul ăsta merg pe runde, știi? Da? Adică da. n-am o problemă, da. Și da, casa de la voi, dacă vreți, vin. Eu am așa o undă de regret că plecăm de aici. Nu Cred stai, eu. să vă spun, Ciprian a dus pentru ultima dată gogoși, că dacă da. ne mutăm Din la, alt sediu, se schimbă traseul și nu mai are. Numai așa veni cu nu gogoși. Are gogoși în drum, dar nu mai are gogoșe. Deci cine drum. vrea să facă un business? să afle care-i trașeul dinu până la radio și să facă o gogoșerie în drum. Da, corect. Practic. O să te învăț eu la mult, dar e un pic mai scump. <laughs> Bine, ne oprim aici, vine Ciprian Dinu, ne face plinul de Astăzi, zici tu, plinul... avem plin de vacanță, în plin primul de vacanță. Rând, da. Și plinul de bună dispoziție de a, evident. A... Ce a, Următorul nostru program va avea loc Dintr-un studio nou-nouți O să vă arătăm mâine dimineață Despre ce este vorba Însă, în câteva momente vom intra live Pe pagina de Facebook Europa FM Și o să vă arătăm de unde am plecat Auzi, da eu pot să rămân aici? de la 10 se preluat de la studioul 1. Da, dar pe banii fake. Sunt ah, atât de okay. emoționate primul studiu în care Vlad Petreanu a făcut emisiile la Europa FM. <laughs> și mai sigurau, da. Și toată lumea drăguț. Mulțumim. La revedere. Haide pa. Bye bye. În cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM.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 Sper că de această dată să nu mai aibă probleme din cauza răului de mișcare. cătălina meu avea și el la fel, dar le-au ajutat Acadele Prevomit Kids. Acum călătorile au devenit o aventură frumoasă. Prevomit Kids? Dar nu le Iason? Întreabă la farmacie. Acadele Prevomit Kids reduc disconfortul creat de rău de mișcare și de altitudine, fără a da senzația de somn. A, ah, ce bine! O să-i dau și eu copilului meu. Prevomit Kids! Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.